E, bueno, aukeratu dituzu, pilotak e, aukeratu dituzu e, zenbotadako pilotak aukeratu dituzu? Guk beti esaten duena eskuan ondo hartzen dian pilotak eta nik uste ba, pilota boliteak, frontoia nahiko beresia da eta gustora gelditu e? Hori aipatzen zuten, bai, frontoia berezia, xala bueno, ba, hemen bere jendea baita izango du, noski, eta nola jokatu daiteke, ba? ez daki xala eta la, Laskoinean kontrako partida honi, nola ikusten zuen? Ez, nik uste aurretik ba, jakitea ja, zailala, nik uste frontoia hontan ba, dominatzen duna mina undie dula zerti frontoi oso azkarra da eta hemen defenditzea asko kostako, ez. Bala, mm -hmm. vale, mi esker. Vale.